a evo, osobito mi je drago što danas u studiju možemo ugostiti fra Ivana Bradarića, nacionalnog duhovnog asistenta Franjevačkog svjetovnog reda i odnedavno župnika, župe svetog Josipa Radnika u Sisku. Dobrodošli, fra Ivane, mirom i dobro želimo. Mir i dobro i vama, gospodin vam dao svoj mir, hvaljeni su si Marija, evo, više pozdrava upućujem i vama ovdje u studiju, naravno i svim našim dragim slušateljima, osobito pripadnicima Franjevačkog svjetovnog reda e, i naravno svim slušateljima. Evo, lijepo vas je ponovo čuti na evo, valovima Radio Marije, vi ste nekada evo, bili i evo, imali svoje emisije koje ste vodili, ali, eto, služba vas je malo odvela na Jadran naš, na, na jug, pa ste nam se ponovo vratili. Je. Pa je, evo, da. ma na neki način baš osjećam, evo, radost da, da sam ponovno u ovom studiju ovdje gdje sam... E, pa ne znam, ja mislim od dvije druge, pa se do moga odlaska u Šibenik vodio barem jedanput mjesečno i brojne druge projekte ovdje sa Patron Fridlom i ekipom sa Radio Marije smo nosili, odrađivali itd. i tako dalje i izbilja volim, volim ovaj medij i nekako mi osjećam ga jeli, da je to dio tog našega prostora evangelizacije i da kako propovjedanja. Da, evo. Uh, I mi smo sretni što ste s nama ponovo. Ali vi ste Franjevac, konventualac, je li tako? Tako je, tako je. I uh, o čemu ćemo drugom nego u uh, o Franjevaštvu? O Franjevačkim jubilejima koje slavimo ove godine. Da, evo, možemo za uvod kazati da, vjerujem da su slušatelji osobito oni koji su blizu, dakle, franjevcima prvog, drugog ili trećeg reda, da su se upoznali s tom temom i mnogi koji prate život Svetoga Franje znaju da su ovo nekako godine koje se bliže kraju njegova života, ajmo tako reći, pa zbog toga i govorimo o jubilejima Svetoga Franje 800 godina. 800 godina njegove smrti obilježit ćemo 2026. godine, ali do tada imamo sada svaku godinu nešto značajno jeli, što se dogodilo u tim završnim godinama njegova života, tako da e, ove godine obilježavamo 800 godina od e, potvrđenog pravila e, prvoga reda. Mi znamo da je postajalo nepotvrđeno pravilo iz dvije godine prije toga, 21. Ali ove godine znači je 800 godina od potvrđenoga pravila. Također ove godine obilježavamo jedan izuzetno popularan, da tako kažem, događaj iz Franjina života koji, koji je nekako osvojio cijeli svijet i, i usvojio, a to je grećo, događaj iz greća i taj čuveni Franjin Božić e, i sveta misa na otvorenom sa, e, u, u prizorenim, dakle, slikama ali doista uživo kako je bilo u Betlehemu. Evo, 800 godina vjerujem da će brojne e, inspiracije obuzeti i Franjevce i njihove suradnike ove godine kako proslaviti taj božić ove godine do godine e, ćemo obilježiti 800 godina e, rana svetoga frane. Znači onaj događaj iz rujna e, 1224. godine kada je e, naš sveti otac primio na svoje tijelo rane e, iste one i onakve kakve je naš spasitelj na križu e, e, imao Zatim, pred zadnje godine, to je 2025. godina, ćemo slaviti, vjerujem, svečano i, i, i tu zaista e, može postati mnoštvo, mnoštvo ideja kako to obilježiti i kako široko nekako mase uključiti, a to je e, 800. godina od prelijepe i na široko i na daleko poznate Franjene pjesme Brata Sunca ili pjesme Stvorova. Iako je nju Sveti Franjo u više navrata, da tako kažem, dopunjavao, ona je dovršena, pa skoro se kaže, eto, pred, pred samu smrt njegovu, jer na koncu zapravo on i pjeva, dobro mi došla, sestrice smrti. Eto, to je 2025. i kao što sam u uvodu rekao, 2026. ćemo obilježiti 800 godina od svečave smrti. Evo... Uh... Sve ovo što ste nabrojili je zapravo čudesno i razvoj hranjevaštva kroz sve ove godine. Ali ne možemo da se ne zapitamo zapravo tko je to sveti Franjo. Molitelj? Kako izgleda njegova molitva? Jedna od značajki je i molitelj, ali mož, moglo bi se svašta reći tko je to sveti hranjo? da... E... Zaista jedan e, velik čovjek, e, pa ja ne znam, ima li u crkvi još takvih svetaca koji je pobudio toliko zanimanje za njega u smislu proučavanja njegovih spisa, prvenstveno onoga što je on napisao, a onda i onoga što su o njemu napisali, a to su uglavnom e, životopisi, prvi, sinočanstva, e, osobito tog prvog stoljeća, dakle, 13. stoljeća. E, tako da, tamo nalazimo zaista jedan, jedan e, fantastičan, dakle, presjek, uvid u to tko zapravo e, jest Sveti Franjov, budući da je naša današnja tema molitva, odnosno, budući da smo u mjesecu svibnju, e, govorit ćemo e, o, o, o molitvi, odnosno, o njegovoj osobitoj, dakle, privrženosti Blaženim djevci Marije, onda tu kad njega promatramo, svetoga Franju, e, e, i njegovu formaciju, dakle, duhovnu, odakle on to crpi? Dakle, on, on nije završio nikakve velike škole, ali je završio škole. Često puta se, e, ne znam, u, u krugovima nedovoljno informiranih e, ljudi kaže da, je, da, da, on nije bio, da on nije bio školovan. Istina, on nije bio teolog, dakle, u smislu da, da je završio teološke nauke, ali kad čovjek čita njegove spise onda onda je onda ostane impresioniran zapravo koje je to bogatstvo i kako je duboko on u svijet ušao hoću reći prvenstveno franjo je čovjek crkve što to znači to znači da svoju naobrazbu i svoju duhovnost pa eto reći ćemo eto njegovu teologiju franjo eh, zahvaća Upravo iz iskustva, odnosno života crkve. On prati slavlja. On prati liturgijski niz godine. On prati svetkovine, dakle, dolazi na svete mise, sluša, dakle, propovjedi, upija, da, tako kažem, upija propovjedi i osobito uh, molitve. Tako da je njegova molitva, uh, uh, zapravo, sam rekao, molitva crkve, ali istovremeno i njegova molitva. Tako da tu rekao bih on uzima od službenoga, ali daje jako puno svoga osobnoga duhovnog iskustva. Dobro je ne pridavati mu ono što mu ne pripada, a zato bih za početak možda, kad govorim o tome, o tom njegovom velikom e, moliteljskom stavu, rekao jednu molitvu, zapravo prvu i najstariju i najvažniju zapravo u tom početku njegovog e, stasanja u, u pravog kršćanina prvenstveno, a kasnije onda i u redovnika onoga koji će osnovati red. To je svima nama dobro poznata... Molitva pred raspelom ili pred raspetim. Kažem da je to uh, jedan od prvih njegovih tekstova koje je izustio, a i sadržaj koji ću ja sada kratko, uh, kratka je molitva pa ću je pročitati naravno, uh, reći, vidjet ćemo kako odražava i njegov, njegovo uh, stanje duševno toga trenutka. Franjo moli ovako. Višnji i slavni Bože. Rasvijetli tmine sveca moga, podaj mi pravu vjeru, čvrsto ufanje i savršenu ljubav, razum i znanje, gospodine, da vršim tvoju svetu i istinitu zapovjed. Amen. Kadjera, čudesna, čudesna, čudesna je molitva i ona je bila kao i moto... Našeg trećeg nacionalnog kongresa Hranjevačkog svjetovnog reda, tako da je doista čudesna molitva. Jer je s početka njegova života da. i povezničari kažu nastala je negdje 1206. možda sedme godine a to je godina njegovog početka obraćenja da tako kažemo jezikom koji razumijemo i sad bih samo na to da nadodao što nam piše što nam pišu e, trojica drugova njegovih legenda trojice drugova o tom događaju naime Franjo izlazi iz grada vidite kako je kad govorimo o Franji, jako puno, jako puno treba stvari promatrati, puno tu simbolike ima. Franju je upravo ostavio s moga oca ili malo prije toga. Ili? Ostavio jednu sigurnost i on izlazi iz grada, jednog utvrđenog grada s vidinama opasanog. I to je jedna sigurnost također, jedna izvanjska sigurnost. I Franjo izlazi, odlazi u svijet I, i baš u toj slobodi, rekao bih tako, u toj jednoj više neopterećenosti ničim on u duhu ove molitve gdje on traži prosvjetljenje, traži da mu gospodin dadne svjetlo, razuma, nadu, čvrstu, vjeru, ufanje dalje. Čuje nekakav glas koji ga upućuje da uđe sada u jednu ruševinu, <laughs> pa pomalo je i on ruševina u tom jednom trenutku i ulazi u tu uh, načetu, poluruševnu crkvu Sv. Damijana, doduše, svi koji su bili u Asizu znaju danas, to je ne tako ni daleko, odmah do Zidina, ali hoću baš e, naglasiti taj detalj da je to izvan grada, znači izvan onog njegovoga što je do sada stekao ima u svome životu, a otvoren je tom novom i sada se događa dakle taj događaj u, e, u Svetom Damljenu. Pa ću evo pročitati iz Legende Trojice drugova, a kad govorim o toj knjizi Legenda Trojice drugova ona je nastala nakon franjene smrti i to kao svjeročanstvo koje su oni bili pozvani dakle njegovi sljedbenici prvi da napišu svoja dakle sjeća na, nje, na, na njega, znači ono kako su ga oni doživjeli I, i tako pišu dakle u petom Poglavlju kad je franjo jednoga dana još usrdnije molio gospodinovo milosrđe, gospodin mu je pokazao kako će mu uskoro biti rečeno što ima činiti, znači na ono što je on molio. Odatle tolikom radošću bio ispunjen, da od silna veselja nije shvaćao samoga sebe, a isto tako nije htio da nešto od svega toga dospije u ljudske uši. Franjo to čuva za sebe, moram malo stati dok ovo čitam, kako me pogađa zapravo svaka ova riječ, jer Franjo ne želi rasipati to, tu milinu, te milosti koje je tako i mukom stekao i sada uživa doslovno u njima, kaže nije želio da dospije u, u, u tuđe uši. Govorio je oprezno i zagonetno. Izjavio je da neće ići u Apuliju, nego da će u svom zavičaju izvesti plemenite velike stvari, znači neće ići kao um, vojnik, kao vitez u ratove, nego da će to ostvariti tu, kao novi vitez kad su ga njegovi drugovi vidjeli tako izmijenjena i od njih duševno tako udaljena, iako im, iako im se gdje kada i tjelesno pridruživao uvijek su ga iznova kao za šalu pitali Franjo Kanišli se oženiti? A on, mi je, on im je na to odgovorio zagonetno, kao što je već prije rečeno. Kad je nakon nekoliko dana prolazio pokraj crkve svetoga Damjena, u duhu je potaknut da u nju uđe i da se pomoli. Ušavši u crkvu, počeo je gorljivo moliti pred likom presvetoga, raspetoga koji mu je ljubazno i dobrostivo križa, progovorio i rekao, Ne vidiš mi, Franjo, da mi se kuća ruši, zato pođi i popravi je. Franjo je, dršćući, zbunjeno odgovorio, drage volje ću to učiniti gospodine. Shvatio je naime, da mu je to rečeno o onoj crkvi, koja je zbog velike starosti pretrpjela i ruši se. Spomenute su ga riječi ispunile tolikom radošću i obuzele svjetlom, da je u svom srcu osjetio kako je ono zaista bio raspeti krist, kojim joj je progovorio s križa. Nisu li aktualne ove riječi i danas? Pa, bojim se da činimo istu pogrešku. Bojim se da činimo istu pogrešku. Dakle, šta je učinio Franjo? Ovdje je baš i naglašeno. Kaže, kako je Franjo, kad mu je rečeno da popravi krču, kuću, shvatio da je treba tu crku porušenu popraviti. Ne zam smijem li ovako uh, glasno kazati, čini mi se, evo da i mi činimo isto takvu uh, pogrešku gdje uh, puno ulažemo u to materijalno, u to popravljanje, uređivanje. Da kako, važno, Potrebno je, i to, ja. važno je, ali postoji ovaj jedan drugi stupanj, a to je popraviti sebe. Ja sam ta porušena, porušena kuća, a drugo, iz toga onda tek se može, može popravljati ova... Uh, kuća Kristova, a to je crkva, samo kad su pojedinci, dakle, stabilni i, i dobrostojeći popravljeni, dakle. <laughs> da, kako su te ove konstrukcijske obnove po crkvama, tako bih rekla da mi trebamo svoje unutarnje konstrukcije ovaj, obnoviti i popraviti. Statika nam ne stoji dobro, uzdrmana <laughs> malo. Ma naravno, evo, vjerujem da, da u ovim riječima eh, po najprije dakle, ovom susretu Franjenom dakle, u Cekvici Svetog Damjena, a onda i kroz tu molitvu nam se puno toga kaže. Znači... Eh, niti ne možemo zapravo učiniti ništa ni velika ni mala djela ukoliko se prije toga nismo dobro pomolili I, kako je i, i molio svetac dakle ovu molitvu pred raspetim nakon što je što je zastao onda je molio rasvjetli mine moga srca. Znači priznati najprije da u mome srcu postoji nekakva tama, ajmo barem reći magla, nešto što mi nije dovoljno prosvjetlilo moje putove i daj mi pravu vjeru čvrsto ufanje i savršenu ljubav i razum i, i znanje gospodine vidite kako Franjo fantastično moli ponizno moli on priznaje da da, da, da, da je trenut, trenut, to je takav jeli, i, da, i da ako bi on činio kao čovjek tom ljudskom mudrošću ne bi to bilo baš najbolje i zato moli Božju modrast ali u isto vrijeme moli i da to osjeti i da zna da je to to E, na pravome putu i to da, će ga da. zapravo voditi cijeloga života i sad zamislite ova prva molitva koju, tako sam sad izrekao iz 1206-te, recimo, pa sve do kraja, evo vidite, to je raspon od a, samo 20 godina, ali točno se vidi kako Franjo raste, raste, zrije, dakle, duhovno i teološki kada čovjek čita te njegove, njegove molitve, i Rekao sam, dakle, slavimo 26. 25. 1800. godina od um, e, pjesme Stvorova, da on ima tu snagu na kraju moliti i Bogu zahvaljivati za sestricu smrt. Evo, on je, on je s tim zaokružio zapravo e, sav svoj život i sve je kazao. Pa evo tu smo se dotaknuli zapravo pranje kao molitelja i kako ga opisuju njegovi službeni životopisci. I evo zapravo smo se i dotaknuli i osnovnih značajki tih ranjenih molitvi. Pa evo možda još nešto o tome ako nam još želite nešto oh, približiti. Uh, Mislim, to je neiscrpna tema. Tako je. I, ja sam za, za potrebe dakle ove emisije ponio sa sobom takako uh -huh. i Franjevačke spise. Franjevački spisi, uh, evo, Bogu hvala za tu za tu milost da su naši uh, ministri provincijali, provincijalke, dakle pred mislim desetak godina kad je izašao ovaj prirod na hrvatski jezik, da imamo to i da svatko može posegnuti, zatim čitati fantastične uvode i komentare i naravno sve ovo o čemu mi, između ostaloga i mi sada govorimo. Tako u tom. To su Franjevački izvori, Franjevački je izvori. Jesu ja rekao Frankivački da. <laughs> da. izvori, dakako. Znači, Franjevački izvodi su svi tekstovi svetoga Franje i o svetome Franji. Ali ne samo tog uskog njegovog vremena, e, nego čak cijelo stoljeće do kraja, pa ima i puno, dakle, i drugih tekstova, a ima i nekih posebnosti, dakle, naših hrvatskih. No, to je tema sada za sebe nekom drugom prilikom, ali samo sam htio sada još nadodati jedan detalj e, iz... Drugog životopisa Tome Čelanskoga, Toma Čelanski je napisao dva, neki će reći čak tri, ali nije nego je dva, i knjiga čudesa i tako dalje. U tom drugom životopisu koji je nastao 20 godina nakon prvog, ali sad samo za pojašnjenje da velim, taj prvi životopis Tome Čelanskoga je nastao pa skoro u istoj godini, eh, odnosno sljedeće godine nakon svečeve smrti, nastao je kao službeni životopis koji je uvijek se, jeli, piše kad se nekoga proglašava blaženim ili svetim, tako da je taj po nalogu pape Grgora IX. Toma Čelanski sastio taj prvi. E sad, kažem, i to bi opet bila jedna tema za sebe, zašto to naglašavam? Zato što je taj prvi, životopis i, i, i, i tendenciozno jeli, pomalo sastavljen u smislu, on treba sada prikazati Franju kao sveca. Dok kasnije životopisi malo ublažavaju to i prikazuju i njegove brojne da tako kažem nesavršenosti ljud, ljudski lik Franjen. Međutim, i ovdje u u eh, drugom životopisu eh, Čelanski Franju opisuje kao jednu, na jednom mjestu on sam i kazati, čovjek postao molitva. Dakle, Franju je jednostavno eh, toliko bio uranjen u, ranj, u molitvu, pa malo ću pokušati neke djeliće iz toga eh, 61. poglavlja tog drugog životopisa eh, pročitati. Da imamo čisto kao e, još jedan e, opis koji nam baš oslikava njega. Kaže, čovjek Boži Franjo, tijelom daleko od gospodina, borio se zato da bi mu duh bio u nebu. Njega, koji je već postao sugrađanin anđela, od neba je dijelilo samo tijelo. Cijelom svojom dušom žeđao je za Kristom. Njemu je poklonio ne samo cijelo srce, nego i tijelo. Veličinu njegove molitve, koliko smo to očima vidjeli i koliko je to moguće ljudskim ušima predati, prikazujemo ukratko da bi je buduća pokoljenja nasljedovala sve je vrijeme pretvara u svetu dokolicu. Zamislite, on kaže sveta dokolica, inače Franjo u pravilu kad govori, dakle, kad pa na neki način opominje fratere, onda skoro im zaprijeti da ne gube vrijeme u dokolici, nego da se posvete radu i molitvi. A ovdje Čelanski Kaže, pretvarao je sve u svetu dokolicu. Baš simpatično zapravo to hoće kazati da kod Franje nije bilo nekakvoga praznog hoda, da tako kažem. Kad je u srce upijao mudrost, kako bi se činilo da... Nazad uje, ukoliko ne bi uvijek napredovao. Ako bi kada navaljivali svjetovnjaci svojim posjetima ili kakvi drugi poslovi, i sad, da ne čitam dalje, ovdje kaže, kako je Franjo, jednostavno bi uh, lako završio sa svjetovnjacima i sa tim posjetima, i koji bi vrlo često prelazili u nepotrebne razgovore, i onda bi se ponovno vratio uh, u svoju molitvu. Ali hoću ovo naglasiti. Kaže... Tako je bivalo. Kod kuće, u šumama i samotištima u vrijeme molitve, gajevi bi napunjao uzdisajima. Mjesta bi škropio suzama, prsa bi udarao pesecom. Ondje je nalazio kao neko skrovitije samotište, često bi i riječima razgovarao s gospodinom. Tu bi odgovarao pred sucem, tu bi se molio ocu, tu bi razgovarao s prijateljem, tu bi se zabavljao s zaručnikom. Kako nam lijepo zapravo životopisac otkriva sve aspekte zapravo njegove molitve i razine. A da bi svu unutrašnjost srca zaista prikazao kao više struku pred onim koji je Najjednostavniji pokazivao bi se u mnogim oblicima. Često je molio u unutrašnjosti, a da usnama nije micao. Ovdje ću zastati samo još nadodati kako je jako važna kod Franje bila ta misalna molitva, molitva u tišini, odnosno kontemplacija. I to je jedan uh, uh, jak, dakle, plod uh, koji je ostavio u, u nasljeđe uh, fratrima, evo, i trojica drugova o tome pišu i, i drugi, uh, i, I kasnijim, evo, sve do, do, do našega doba, dakle, meditacija, odnosno razmatranje. Evo, dalo bi se o tom aspektu, dakle, franjene molitve eh, još puno, puno govoriti, teško mi je sada sve to iščitati, naglašavam samo, dakle, baš ovi, ovaj dio koji sam počeo čitati, eh, Franjaški izvori, eh, Toma Čelanski, znači drugi njegov životopis od 61. poglavlja, dugo on eh, i naširoko to opisuje. Dakle, jednom riječu pranjo je bio molitva. A poštovani slušatelji, evo, mi bi se mogli malo odmoriti uz jednu pjesmu. Koju ćemo poslušati, fraj Iwane. Pa, sad ću biti malo subjektivan. <laughs> pa imate gose, možemo moramo. Da. Imali smo mi pre, na svetom duhu, a ima tome već kad je to nastao Nonet Franjevaca, konventualaca. Da, je super je bilo. Tako je. Da, da. I, I sam sam pio u tom Nonetu i zbilja je to bile su divne pjesme. To je nastao najprije CD u čast bezgrešnoj, a onda Svetome Antunu. A kasnije su i neke pojedinačne pjesme snimljene, između ostaloga obrada pjesme Hvalospjevi ljubavi. Evo, predlažem da to poslušamo. Evo. A da jezike mi Kada ima obi proricania tak, no taj Poštovani slušatelji, nazad u studiju uh, u kojem, uh, gdje govorimo o Svetom Franji. Dakle, govorili smo o Franjevačkim jubilejima koje slavimo i uh, posebno smo se dotakli Svetog Franje kao molitelja. Uh, Sveti Franjo kao molitelj koji je, koji je zapravo sam bio molitva, a evo s nama je fra Ivan Bradarić, uh, pa ćemo ga pitati kako je zapravo Sveti Ranju učio braću moliti. Hmm. On sam je bio molitva, ali i kako ba... je onda on učio braću. To je sve nas Baš na neki Baš sam zaustio način. vam to da... kazati kako ih nije učio. <laughs> jer, je, jer je njegov primjer je zapravo bio taj koji, koji su oni promatrali, ali naravno da ih je i učio. I u jednom trenutku a, to nam donosi a, a, Bonaventura, u svom životopisu e, taj životopis od Bonaventure je, rekao bih pročišćeni dobro ovaj, službeni, dakle, životopis i na jednom mjestu kaže, braćak su ga zatražila da ih nauče moliti ono slično kao u evanđelju kad su učenici pitali Isusa i kaže kad im je Franjo odgovorio rekao im je pa kad molite, recite, oče naš. <laughs> znači, nije ništa zapravo novoga, jer on ništa novoga nije niti donio, jer on samo živi evanđelje. Ali ipak, im je rekao, znači, rekao im je, molite, oče naš i klanjamo ti se, Kriste, u svim tvojim crkvama koje su po cijelom svijetu. I blagoslivljamo te, jer si po svome svetom križu otkupio svijet. Naime, dugađaj i svetoga Damjana je toliko snažno se utisno u svetoga Franju i obilježio cijeli njegov život, da je on, da je on evo vidite, dvije molitve što naglašava očet naš i klanjamo ti se. Kriste i blagoslavljamo te. I sad moram nadodati odmah, ma ili ste čuli tu molitvu i sigurno puno puta molili jer sve naše franjevačke zajednice posuda po svijetu, ja mislim barem kod nas u Hrvatskoj svaki dan pa više nego jedanput izmole ovu molitvu jer ona uvijek dolazi na početku ili na kraju ili je u zajedničkoj molitvi, ili jednostavno redovnik je toliko naviknut na tu molitvu da kad bi gdje god u koju crku kleknuo, izmolio bi ovo molitvo? Da, to je jednostavno tako. Prirođeno, onako, usvoji se kao ovaj molitva, iako se za vrijeme korizme više moli. Bez obzira, da. znači tijekom cijele godine, mm -hmm. tijekom cijele godine, uvijek i u svakoj crkvi kao što... Kao što molitva i poziva kaže ovdje i u svim tvojim crkvama koji su po cijelome Cijelom svijetu, svijetu. Jednostavno poziva da, da štujemo Krista na križu raspetoga. Evo, Fra Ivane, mi smo u mjesecu Svibnju, evo nekako u drugoj polovici, evo pred, sam, pred sam kraj Svibanj, Svibanjske pobožnosti, Marija. Dakle, moramo progovoriti i o tome kakav odnos ima Sveti Franjo prema Mariji. Kada se moli i ka, kako se moli? E, možda sam puno naglasio svetog Damjana, ali evo recimo ovako, dvije su točke u Asizu ključne za taj početak, odnosno... Možda malo previše sužavam taj, tu temu i taj profesor, ali ajde, ključne su te dvije koje ću ja danas spomenuti, a netko drugi neka spomene i ostale. Naravno, jedna od njih je naravno Sveti Damjan, a druga je i Križ, a druga je Porcijunkula. Nerazdvojna od Sveta Tako, I upravo, znači ova naglašava Križ, Krista, a ova naglašava Mariju. Kraljicu Anđela. Porcijunkula zapravo nekad u davdini se izvala e, gospa od Angela, tako da i mi danas imamo ta dva naziva gospa od drugi drugih kolovoza. E, Naime, Franjo je sa, sa subraćom je najprije bio se nastanio u jednoj trošnoj kolibici rivo torto, dakle, isto tako nedaleko od ovoga mjesta. Međutim, sad nećemo ulaziti u, u širinu svega toga. Bio, bio je istjeran vani sa svojom braćom i ih je uh, magarac istjerao, <laughs> doslovno to je bila. Koliba za životinje. Ali on se onda rekli, evo, budu joj treba magarcu, idemo mi dražiti dalje i kasnije od benediktinaca dobio ovu veličanstvenu, danas je izgleda veličanstveno jer je tako lijepo uređena, i tako simpatično ili izgleda, ali bila je to trošna mala crkvica koju je Franjo prihvatio baš radi toga jer je bila naj, najmanja, najprezrenija i trebalo je i nju također urediti i obnoviti, I obnoviti. ali to baš u toj crkvici Franjo doživljava veličanstvena, duhovna, pa reći ću čak i mistična iskustva. I baš ta crkva je obilježila i prve godine razvoja reda Franjevačkoga, tu se braća okupljaju, to im je referentna točka, dakle i, i, i u geografskom smislu dakle kao, kao toponim gdje će oni doći kad odu, a to im je referentna točka i u duhovnom smislu jer je tu gospa naša nebeska majka. I naravno znamo da baš na tome mjestu je na uočnicu, dakle, četvrtoga, odnosno trećega listopada, naš sveti otac predao svoju dušu gospodinu, dakle, umro. Tu nastaje i tu se razvija, znači, iz toga jednog odnosa prema gospi njegovo posebno iskustvo. Ona je, ona je majka moga brata, dakle, spasitelja Isusa. E, međutim, ona je, kako ju on časti, u jednom od ovih svojih spisa, odnosno molitava, Franjo nam je ostavio 30 spisa, jedan, jedna grupa su molitve, evo već smo jednu rekli i ovu drugu ćemo sad kazati, a to je pozdrav laženoj djevici Mariji. Pa evo kako idemo prema kraju ove emisije, vrijedi i tu molitvu kazati. Zdravo, Gospo sveta kraljice, sveta bogorodice Marijo koja si djevica postala crkvom i izabrana od presvetog oca nebeskoga, koji te posveti s presvetim sinom svojim ljubljenim i duhom svetim tješiteljem. U tebi je bila i jest sva punina milosti i svako dobro. Zdravo palačo njegova, zdravo šatore njegov, zdravo kućo njegova, Zdravo odećo njegova, zdravo službenice njegova, zdravo majko njegova, i vi sve svete kreposti, koje se po milosti i prosvjetljenju duha svetoga ulijevate u srca vjernih, da ih od nevjernih učinite vjernima Bogu. Amen. Ovo je poput jedne litanije. Kao da je, ali zapravo ne kao da je, nego doista Franjo je prolazio svoje iskustvo, ali istovremeno on ubire iz raznih izvora i onda iz tog jednog iskustva slušanja liturgije, pjesama, propovjedi dalje sastavlja evo i ovu molitvu tako divnu u čast Blažene djevici Mariji, gdje on, tako fino zapravo iznosi i naglašava sve one teološke zapravo termine iz mariologije, da tako kažem, iz današnjega učenja o Mariji. Pa, evo, kako su braća kasnije prihvatila ovaj sinovski odnos? Vidimo da je on, kako ste rekli, zapravo sin Marija, ako je Marija, majka njegovog brata, Isusa Krista, onda i on njen sin. Znači, Ma, automatski sinovski odnos. Je, ali, ali puno, bih rekao, je izraži, izraženije kod njega taj e, bratski odnos. Svi smo mi braća, dakle, univerzalno bratstvo, zato što smo svi djeca istoga toga oca. Eto, to je nešto što Franjo jako živi i naglašava. Iz toga iskustva, ubiru, iz tog njegovoga iskustva, tim se hrane i njegovi prvi učenici, sljedbenici i tako dalje. Pa, sve do našeg novijega vremena. Kad govorimo o toj osobitoj pobožnosti prema vlažnje djevici Mariji, ona... ona Uza sve ovo, dakle, i osobit odnos prema Bogu Ocu, Bogu Sinu, Bogu Duhu Svetom, Presvetom Trojstvu, Svetom Mihailu, Arkanđelu, na osobit način, dakle, to što je Sveti Franjo. Ali danas imamo temu o gospi, pa ću kazati kako su zapravo svi kasniji naraštaj i redovnika bili obilježeni time. Pa puno puta sam, evo, kaže mi na ovom radiju vodio brojne emisije i... I, pa deset godina sam vodio o tome, <laughs> dakle, i nikad mi nedostajalo materijala, ono u smislu da pronalazim svece štovatelje e, i nasljidovatelje, dakle, Marine. Tako da i u redu Svetoga Franje, dakle, u našem Franjevačkom redu, na osobit način toga nikada nije nedostajalo. počevši od prvoga, suvremenika Svetoga Franje, to je veliki sveti. Antun, koji također tako veličanstveno lijepo piše... O Gospi, pa naravno i Sveti Bonaventura, kojeg sam malo, malo prije spominjao, pa seti Bernardin Sijenski, iako on govori o posebno dakle, širi ime Isusovo, ali i ime Marino također, i brojnih svetaca, ajmo uzeti samo ove koje su nekako bliže našemu dobu, kako ne spomenuti jednog Maksimilijana Kolbea ili Leopolda Mandića. Svaki put u Padovo kad dođem i tako sam... E, Zadivljen tim njegovim, baš kao dječačić. Zamislite, za njega se kaže da je doslovno pisao pisma gospi, i svaki put bi napisao nešto i stavio u škrabicu ili tamo gdje je Kipić bio gospin. Evo, to je ta Franjina škola molitve koja se nastavila i po njegovim sljedbenicima i koja sljedbenicima je koja ostala eto, do današnjega dana. I mi e, živimo toga i, i živimo to. Pa evo, možemo reći da je i dan danas e, se osobitoga i pobožnost prema, e, evo, blaženoj djevici Mariji, brojnim hodočašćima u njena svetišta, rekla bih osobito, za porciju unkulu, kolovoza. Ali uzmite samo evo naš hrvatski narod, pa ćete vidjeti kako su Franjevci privrženi gospi, e, svetišta recimo kao što je ono u Sinju ili kao što je ovo na, na Trsatu, pa i brojna manja svetišta, ma nema crkve gdje koja, franjevačke dakle crkve koja nije osobit prostor, jedno posebno mjesto za oltar dakle posvetila gospi pod raznim nazivima, nekako najdraži franjevačkom identitetu je bezgrešna. I rekao hmalo prije, to je na poseban način, eto, sveti Maksimilijan Kolbe eh, naglasio i širio. Da, evo, čudesno je i on širio, čudesno je i evo što uopće imamo takvu majku i zahvalni smo našem Bogu ocu stvoritelju, evo, i svetom Franji. A, hvala i vama, fra Ivane, što ste danas došli i podijelili s nama. Evo, u ovoj emisiji osobito e, značajka je Svetog Hranje kao molitelja i pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji. I u smo duhovima, jel? Pa evo, e, mislim da se možemo i na taj način pripraviti. Jer i Marija je sama bila moliteljica. Tako je. Pa... E... Vidite kako je to lijepo, dakle, mjesec Svibanj uvijek nekako nam daruje i duhove, a, a u tom mjesecu Svibnju, posebno što im oblažen djevicu Mariju, a i liturgija nekako to prati, jer prati djela apostolska, prati tu zajednicu koja je okupljena, dakle, u dvorani posljednje večere, Marija i učenici ostali su vjerni, dakle, Isusu i čekaju, mole Ustrajeni su dakle u molitvi, evo prošloj nedelji smo baš imali uh, taj naglasak, ostati Čvrst i ustrajan u molitvi da primimo dar Duha Svetoga. Pa evo, s tim bih ja i, i sada i završio, želeći upravo e, slušatelji, e, e, upravo i vama i sebi to da ostanemo ustrajani u molitvi i da primimo dar Duha Svetoga, ali zajedno s Marijom i apostolima. Što to znači? To znači s crkvom ne izdvojeni, ne u nekim svojim idejama, nego crkva je ta koja moli i iščekuje dar duha svetoga. još za sam kraj, ako mogu zamoliti za jedan blagoslov i onda ovaj, ćemo evo, još jednu pjesmu po vašem izboru poslušati. Dobri Bog, koji nam je poslao svoga branitelja, tješitelja, i prosvjetlitelja, duha svetoga, da nas brani, štiti i vodi, i koji nam je dao svoju majku Mariju, da skupa s nama moli i da nas zagovara, neka vas sve blagoslovi u ime Oca i Sina i duha svetoga. Amen. A za kraj spomenuli ste pjesmu. Evo, da. još jednu sam odabrao, kažem, ću, opet ću biti malo subjektivan, a to je opet pjesma Nonet Franjevaca konventualaca i Novo svitanje. Jedna fantastična, lijepa suradnja sa novim svitanjem i pjesma upravo prikladna i za ovu emisiju, Sveti Franju. Evo lijepo, poštovani slušatelji, mi se opraštamo od vas. Hvala Nisusi i Marija i do slušanja za mjesec dana. Svijet očima svetog franje, da bih u svakom stvoru vidjela Božju ljepotu. Mm, kad bih kao osluhnula tišinu, da li bih u njoj čula nježan Boži glas. Kad bih bila prožeta, duhom siromaštva, da li bih time dobila slobodu? Kad bih okrenula leđa nevjernom svijetu, da bih se znala potpuno predati Bogu?